Euskal Museoan estrenatu behi duten erakusketa, haipatuko dugu Rafael Zulaika gure gomitarekin. Emezortzigarren mendeko gertakizud historiko bat oinari hartu dute, erakusketa horren txortzeko, hots ama bosturtez, abandonaturiko esklabu Madagaskartagena tromeleen uartean, hasteko tromeleen uartean, nun kokatu badan jaiten digu Rafael Zulaikak. Harri krosko bat esango nuke, eh? uarte txipi-txipi Eta Indiare osannuan galdurikoa nolabait hor gertatzen zen Afrikan gaude eta hor gertatzen zien bai merkataritza mailan hainbat ekitaldi ekimen e, europako interesetako e, ba, lehen gaiak zirela baina aipatuko egun bezala beste gauza batzuk hain legalak eta egokiak itzienak baizik eta ilizitoak hala nolaba esklabutzan jende hartu eta nonbait, salgai ba, gauzak, objektuak, animalia gailira bezala erabili. Historio historioa eskerri garria da, itxasontzi bat da, asteko lutxil, bayonatik abiatu zena, zer egin zuen, nora joan zen. Halo, luitil, ez baiikarik baionatik abiatu baieta Baionan eraikia izan zen. Eh? Azpimarratu behar da garai hortan hamaz mendeko e, bigarren erdialdean gaude eta benetan hemen dagoen e, jakituria e, fen, teknika mailan giza jakite mailan eta bada entrepresa mailan bada gauzabel maila ahdia... Eta eraiki iten dira, baino-baino, hola intxasuntzi bereziak eta alanola, e, aturri, baino adur, izena zuen frantsesez eta utila uh, bikote bat, askotan egiten baitzen bikoteka, hola eh, intxasuntziak eraiki. Eta horiek baionan eraiki, mila zazpireunda iruro gehian, eta hemen eraiki beraz, armatu edo ekipatu, esaten dena, eta eskifaia edo tripulazioa ere hor eh, nitu, eh, hori gintzen, Ba, pentsatuz, bala bost, zeila beteren buruan, Europa egualdetik ba, pentsatu behar da, buelta ematen dela, Afrika osoari ere buelta ematen zaioela, eta heltzen direla, heltzen ziela, e, Afrikako bala, Madagaskar alde horretara. Eta lehen eskala, haipa dezagun, e, gure harten Euskarrian baigira, ba, pasaian egiten zela beti. Gauza bitxia da, entzulentzako egualintresgarria, e, soldata, Aldez aurretik ordentzen zitzaion eskifaiari pentsatu behar dugu beraz, Baionatik abiatu eta pasaiera helduala eta paltrika poltsikoa beterik zutenak Be, gehienak bai, baino asko etziela hortan geratzen eta gero Afrika Arabiaatu Eta eskapatu itentzien, iese iten zuten. Orduan, zenbait bi aste, iru aste gauzak eta egokitzeko pasaian egin behar baldimazuten ere, utila geratzu zen hor bostila betez. Babai, jenderik ez baitzuen aina <laughs> itxasoratu alizateko. Interesgarri hori Euskal Herri Mailan, euskaltasun Mailan, iparraldeko aldeko, ego aldeko eskifaiak osatu baitzuen, nolabait e, utilen gertatu abentura hori. Ha, pasaian gelditu, bere eskifaia behitz osuatu eta abiatu zen beraz Afrika runz. Bere, helburua, merkataritzako um, egola zuen, etxasuntzi? Bai, bai, bai, ba. ba. ba, ba, ba. pentsatu berda utila, bazela, bon, flut izeneko, e, filibusta izeneko e, zera, etxasuntzi, mota, eta hori merkataritza mota zen, kanioiak eta bazituen, etzen gerra motakoa, baizik eta defendatu behartzuen bere burua, e, erosotua baldin bazen. Eh? Eta pentsatu behar da, bon, korsario gara iangia, e, Europan ere hainbat e, gerla, e, bo, ingalaterrarekin ere pasaiakoa e, ingalaterrako orekiko gerrarekin ere lotura badu, e, ez, ez inateratzearen eta. Orduan, horiek e, utilesari ginela eta merkataritza e, motako itxasuntzia izanik, gero ez tabakarrekan itxasuntzia eta tresna. Bada gizakia bertan, eta gizakia eta agintaria eta horren ambizioa. Etatorio honek islatzen duena bada ambizio ikaragarria, non e, jakiten duten ba, merkataritzan ibilita eta Indiako konpaini itsas konpaini horretan behartzten jarduera egin bai baino paraleloan iizitua den uh, esklabutzan hartu gizaki batzuk eta handikona eramaneta salduutala, Iz, baina izugarrizko etekina ateratzen zioten, izugarria donk, inbertsu egintzuten e, esklabutzat arrapaturiko egun da iruro lagun Madagaskarrekin malgatxeak direnak hartu full point izeneko lekuan, Madagaskarrekoan batik, eta saiatu e, zien, bala, rehinion alde hortara eta eramaten aldiz, e, ilizitu erabaki zuten pixkati iparralderago eta joitia Eh? Jakin behar da, gara jortan, <girrisa> etzela, bon, entzuleko ba, agite, errespetu zizatu, baina etzen ez eta alakorik, etz sateliterik eta, eta lan hori giten kartekin, itxas eh, kartakin, itxas mapa horietan biga e, bi etan, hazen, e, ba izitu zuten, bietan jada kokatua zen ondarraren irla ura, ba, bileku desberdinetan agertzen zen. Orran zer egin, ababor, estribor, eskeyn, esquin, piskatiparraldeago, piskate igualdeago ta. Etzienado Cesarri eta be kapitainak ber bezela ba esan zuen, handik joko dugu, be jo bai, baino jo arria arkaitzak eta eta ugartea bera jo zuten gauez, saninazio egun batean eta hor gertatu zuen ba. Zugarrezkoa, ondoratzea, itxasuntzia ondoratzea, ba, eunda marringuru e, zuri esan dezagunola ba, itxasora, ba, uretan danak, eunda iruro gehi e, esklabu, beltz horiek, jende gaztea osasuntxua, baina agian batzuk etzekiten ez da hirritan ere, bo, e, zuriek ere egiten askotan. E? Eh, Arrezife arre maileako eta itxuras nahiko bortitza izan zen eh, pasaiz hori. Eta lortu zuten, lata guzti, nahizta batzuk eh, hileta, baino lortu zuten eh, bueno, lehorreratzea. Eh? Ba, Lehorreratuz, deskubritu zuten goizean non demontre zeuden. Eta irlatxo baino ni minio bat esan bezala, ba, egunka metro batzuk egiten dituena. Eta horre ezer gutxi, baino benetan gauza gutxi gutxi gutxi, gutxi zegoela. Eh? Bentsaten da, lendabiziko beharra nola ez, bada elikatzeaz gain gehiago da edatearena, e, urarena. Lortuk zuten itxuraz, hiru egunen buruan, ba, ura bentsat e, putzu baten egitea eta ura non egoton egun zen eta orkitzea, zorion zarkituz mentzuten. E, Aldi berean saiatzen dira, e, naufragiotik ba, itxasuntzia bera hor baitute. Hor e? duan, gauza batzuk eta erresketatzen, alik eta gauza gehien eta... Eta egur, metal, eh, hainbat gauza, testi gantzak behira, hainbat gauza errezkuratu erikoak. Eta beh, nola antolatu euren burua esateko, bon, beh, zeiten dugun hemen, eta bedezikin nola iesegin hemendik? dik. Eh? Zenbat denbora zegon ziren e, uak teguntan, e, bakiku no. zuriak e, lehenago joan zirela? Be bai, hilabete batzuen buruan lortu zuten, zuriek eta antolatzea, bon, beltzen laguntzarekin, eh? horiek ere testikantzan agertzen da nabarmen, argita garbi, beltzek beti lagundu izan zutela, baino, be, pf, ulertu behar da, joakin behar da bintzat, ulertu ez daki, baino keakin behar da bintzat, nola ez, ba, puskatu den itsasuntzi baten e, aztarnekin ezin dala itsasuntzi bera Egin, berregin, eta horren zuten txikiago bat, nun, ba, nolabait, zuriak sartzeko aina leku bai, baino beltzei esan ziren, baina, lasai, etorriko gara, zuren seka. Hor, tiki joan ziren, txasun e, ziz, agintariak, egan ez, beraz, du gira behitz, baina ziren, berala itzuli. Abez e, pasatu bait ziren, ama bosturte. Eh? Bon, alegin bat zu izan ziren, E, itsuraraz testigantzan aldetik etorri omen ziren jada lehendabiziko aldi batea baino ez zuten lortu jakin berda, benetan leku bortitza dela arrefiizez josita o sea, ez dagola naizista hore itxasuntziarekin joan ba, nola demontraiten duzu hori ba, bertan dagoen jendea hartzeko ta bar. ematen du ere xuri bat gertatu zela joan izan zela hoien errezkertatze eh, eta an utzi behar izan zutela araibatean, batean. Santziren ensaioak ala ere, hain ezik. Santziren saiakora 1.2, eh? Baina eh, azken eh, berreskur, fen, Arturiko azken-azken eh, gizaki gaixo horiek izan ziren 7 emaztete eta 8 ume bat. Anegon zitenak. Bai? Horrek esan nahi du, ba, gizonezko bat ere bazela, hortik ba, eh urtebete lehenago edo Ihe egiten saiaturikoa edo hiltzena horiz dagoi jakiterik baino zazpie emate emakume eta aur bat aurki zuuzten eta horiekeuropaldera ekarri ne, ba. Oana, e, Bertako bizian hemen erakusketan agertzen dira nula irauntzten hala urtez ururttez bizirik? Bai Hortako esan behar dagian, eh, historio honek bi ataldituela, nere ikuspegitik, ez da? Bon, historia eta arkeologia mailan mm, aurkezten den bezala, baino bi, bi historia, bi arrera, bi sartze nolabait. Bata eh, gizakiaren aipatzen duen ba nolabait ambizioarena eta alde txarr horiek esateri baldi malego, baina era berean gizakiaren ezagir, sormenarena, genioarena, baina nola demontregin, olako harri puska batean, efen, pentsatu behar da ere, zikloiak pasatzen direla, urtean, behin baino gehiagotan, ingurutik edota gainetik ere. Hortoan, eh? ez, ez da ozeano indiarrean dagoen lako, eta hor eguzkia dala, eta zera? Non, eta garegi jo, eguzkia ere izan direk oso hau zatxarra. Eh? Baina, hortoan, eh, Ez zinda itxuraz ez da arrantza ere seurtatu. Eh? Bon, dordokak eta, dordok eta etortzen ziela, ba, oieke harrapatu. E, Itxase gazti batzuk ere badirela, ba, horiek ere arrapatzen saiatu. Eta itxuraz, oiekin, ba, lortu zuten, ala edola la, ba, ba nunbait, e, gehienak, fen, gehienak. Ez galdu, galdu dugu horren aztarna, baina azken horiek bintzat orain arte. E, jakin behar da naufragio mailan hainbat gauza objektu mainan, hainbat eh? gauza berreskuratzeko gauza izan zila, baina mm, ko, kolektiboak taldeak behar du bere buru antolatu hortaz, eh? Eezta bakarikan norberak egiten dakiena, baizik eta zuk eta nik eta bestek, osagarriak izatea. Orduan itxraz ikusten den bezala bai mm, bizitzeko eta babesteko beren burua babesteko gauza ba, eraiki zuten beraz eraikin motako batzuk eh, babes eh, modukoak aterpe batzuk izan diteke. Eh? baino baita dire sukaldatzeko zua egiteko eta beraz... Elikagai horiek ba, gutxi izanik ere, baino transformatzeko, aldatzeko eta jateko egokiakoak izateko. Hori guztia ikasten da eta erakusten digu arkeologiak. On, erakusketa honetan gauza, en, dana ikusten aldira, eh, izendatu zuzue tromelean esklabu antzien uartea, eh, hemen eh, eraiki errakusketa hori uste, frantzia mailan ere ibiltzen dela, emengoak ale ere batitu bere beresitar sunak, zer eh, ikusten orko dugu, hemen asko al museoan? Abi, hortan ikustuzun ere arpegia ta irriparre handia egiten dut, José Bernay izeneko margolari oso-oso ospatxoaren artelana ekartzeko aukera izan baitugu, ura Louvre museoko artelan bitxia da, eta jakin behar da, e, bon, Marina edo itxase museoan Parisen beti egon erakusgai. erakuz ba, jakin behar da, duela berreunda berroa eta masei urte bai bertan margotua izan zela eh? zuzenean Jose Bernet beraz berriro margolari ospetsuaren eskuetatik hm um, estagoerostik inoiz ere berriro baionara etorri naiz eta aleginak izan ziren erakusketo benetan margo ederra zuke ikusial izan duzun bezala, bada eta kasik esan nahi nuke beharko luke hemen eta izan gernika gernikan bezala ba, hau berne <laughs> baionan gerada din eta orduan hm um, hor ikusten da dokumento aparte ar, kalitate artistikoa dela lenlen maiakoa benetan merezi du dokumento historiko gisa Ikusi, ikusia izatea, ba, katedrala dela, e, Aturrin segne errobi e, rekaibaian ba nolako e, egurrezko zubiak bait ziren, nolako merkataritza eta E, Itxas navigazio eta eraikuntza mailan zenolako jarduerak e, ziren eta e, larrun nun baita gertzen da hor urrutian edo mendikateak ikusten dira hor urrutian ere paisaia ikaragarri garripolitza da, baina bizia e, hor jarduera, giza jarduera baita eta hori badaguretzako ba eta tan arroi izateko, izateko gauza eta mm, beste goza bat jakinik ba aipatu ez dela hemen eraiki zela baina eraberean bueno ez dute izan barkatu margoa dala 256 e, urte beraz duela 256 e, urte margoturikoa baina duela 256 urte ere útil eraikitzen azien garai horretan horren baliteke ere hipotesi bada or izlatua izatea, eh, itxasuntzia bera. E, aipatu dut itxasuntzia, haipatu berda ere eskifaia tripulazioa. E, tripulazioa bertakoa izanik, ba, zeklo genealogii, eh, Euskal Herrikoa delarik eta hemen iparraldean lanean buru belarria diena, Horrekin, lon, fen, aien egin, haiek egin lana bada, e, saiatu dira eskafai horretan partai desberdinen eta ba ikusten, ea baten bat, otezen, familiarki eta loturarik baute zuen, horrek, eta lortu dute, ba, e, amar bat lotura e, fen, identifikatzea eta hori e, ere aurkeztuko dugu hemen e, itzaldi baten e, moduan, baina jada hasteko garai hortan baionak Ba, lehen mailako ez bakarrekan portua baizik eta itxas E, eraikuntzan ba, zuen garrantzia eta e, basela hori izlatzeko ba, e, Bayonari egokitu hori eta Bayonako portuari egokitu hori dugu e, klip, videoklip delako bat eta hori ba, nola ez hemen egonik ba, elebiduna eh? hori ere karri diogu erakusketari, Euskara, bera ere e, fen, Euskara paper mailan eh? erakusketan osoan ez genuen hori egiterik baño, voilà gure ekarpenak eta jakinen gero ba Joan Berculo que la Mancha aldera hor Inglaterraren hegaldera ta sur l'île de Tahiti, kokatu noen asteko Indiar Ozeanoan baino itsuraz bada horra monsa Monsha de la Cortan, Parisera ere baliteke joaitea. Eta ni postpozik eramango nuke, nolabait, Euskal Herria, eta nun baita baiona bera ere, ba, beste indar batekin, erakuseta honetatik medie, honen bitartez, eta ba, ba, Pariserat erakuseta joan goberta. Azpimarratu nahi nuke ere, e, udaran erabaki dugula ekartzea, gure bizitariak, ba, anitzak ugariak baitira en, gara jontan, eh? lehen urtean ere ikusi genuen, baina, Pirinotako bake itunaren erakusetarekin, 1970-1922 eta Donostiarekin bat eginik, e, benetan oso-soa rakosteatua izan zela. Nik e, asko, txarro pentsu nagoni, e, ba, bai bertakoentzat, ba, baita turistentzat izan daitekeela benetan bai honako eta Euskal Herriko historia urrutin gertaturiko baino lotura duen historia baten e, jabetzeko, jabetzeko. Baina, e, zera, udazken erartera mango dugu, azar horretain zuzen ere, e, itzenge baitugu hezkuntza mailean eta interesa izan lezaken eta, eta noski, ba, joez, kolezioetan adibidez, jakin behar da gaia esklabutzarena rasismoarena eta bar landu egiten dela. Eta beraz, hemen dugu tresna baliotxua ba, gaio horretaz e, aipatzeko. Udaran gertatuko diren beste gauza batzuk, e, publiko gazteari begira, bada arkeologia nolakoa den... E, Hortaz ba, jabetzeko, ta ikusteko, jolas moduko gauza bat, hori ez du ikusi, baina jolas moduko gauza bat eh, espazioat antolatu dugu beian ba, ba, ba, arkeologo gazteen jolas modukoa.